Välkommen till På väg till På spåret, en podcast av och med Maria Öst och Peter Appelqvist Bra. Ja, men vi kör Ja, mm. vi bara kör, och så mm. hälsar vi framförallt eh, Christian Lok och Fredrik Lindström välkomna till ja, den här podcasten Framförallt, men också alla andra som ska göra oss kända Precis, våra fans Precis, alla våra fans Som inte riktigt finns än, men eh, Facebook-sidan kommer Aj, Absolut Twitter också ja, lätt. Instagram ja. ja men det är dåligt ljud eller? Man kan ju spela in filmer på, in, på Instagram mm. så då går det ja. Vad är då det här för podcast? Ja, bra fråga Peter eh, Vi har skrivit, skissat lite på en programförklaring mm, det är Lite som ett manifest Ett manifest, Åh, snyggt. Bra snyggt ja. Manifest mm. Det är det här vi vill med på spåret Nej, med på väg till på, på, spåret. Väg till på spåret Exakt, Precis. vi kan inte förkorta det på spåret Inte än Nej, men sen För så här är det ju, vi älskar på spåret Älskar Älskar, alltså SVTFs eh, på spåret Sen på fredagar 20.00 de, ja. håller, de håller på att spela in en ny säsong nu va Ja, i uh. alla fall Så outade de för några dagar sedan Vilka som ska vara med Precis, och mm. vi var då inte med Precis, och vi blev återigen ganska förvånade eller förvånade men besvikna Ja för vi, vi vill ju båda in i programmet vi vill ju vara med som deltagare mm. eller programledare men helst deltagare Nej helst deltagare Ja helst deltagare, ja, helst deltagare. Ja. För Christian Lok och Fredrik Lindström är ju faktiskt eh, Två av våra kära idoler här mm, i livet Absolut ja, Jag minns ja. ju, ja, även Christian Lok har många andra saker ja. Men hans genkväll med Luk var lite för ung för när ja, det Ja, jag var ganska bra ålder mm. Mm. Men hans insats i Minotifestivalen Den var ju mm. exceptionell mm, Absolut mm. Nej men det är mycket med just de två som vi gillar Men framförallt så gillar vi programmet på spåret Det är det är ultimatprogram, skulle jag vilja säga. Det är fredagsmys i dess i ja. form. Och adrenalin på slag så sjukt mycket. Mm, och För så, mig så, i man, man, ja men När man sitter där hemma mm. och tänker, det här kan jag. Så kan man inte. Nej. Det är tråkigt. Det är men det är roligt ändå. ja Och mm. det är ju det är så bra. Det är, det är geografi. Det är historia. Det är... Det är liksom allting Det är nutidskunskap, det är, Absolut. Med, det är uppdaterat ja, väldigt. De spelar in julavsnittet i september <laughs> Ja, det är lite väl nutid Eller det är frammetidskunskap Ja, ja. men de är, ja. är ajour <gör> Ja, är de verkligen ja. Och så är det så bra musik Och så är det spänning och så är det, det är snyggt också, snyggt det är program Snyggt, ja. och så är det inspelat i Göteborg Ja, det är kanske det är ja, Bara Studio en sån sak Samma styrelse som vem vet mest Okej, okay. ja. det vet ju du Ja precis, det Aha. vet jag ja, Jag har till i samma lås som Christian Lort Det är rätt coolt, ja. samtidigt man ja, ja, Tyvärr inte samtidigt nej, nej. Men, men ändå Janne Jorssson was in the building ja Det är ju nästan bra Ja Alla... Jo men Vi tycker ju att vi bör Vara med på spåret också Och jag har tre punkter, varför mm. Vi är roliga Mm. vi är intelligenta allmänbildade mm. och vi kompletterar varandra så väldigt bra du och jag Peter det vill jag hävda att vi gör vi kan fylla i varandras meningar till exempel <laughs> ja, det kan... på lagom mycket uppstått <laughs> <Ja, det. laughs> precis ja. och sen är vi dessutom kollegor på ett ideellt plan Absolut. även om du själv är anställd men mm. vi är ju båda aktiva i Abrahamsbergkyrkans förtjänning ja, här där vi och... sitter nu, i denna byggnad mm, det är ett beest ja <håll> Eller bärskt, eller vad säger du? Bärst Bärskt säger du ja. vad säger, bärskt. Mm, det är lite olika där. Mm. Vi mm. kommer ju till varför det är lite olika. Precis. Ja, men det tar vi sen. Mm. Men vi har ju kommit fram till att för att få vara med i, på spåret så måste man vara känd, mer eller mindre. Man måste ha åstadkommit någonting som gjort att allmänheten känner till ens namn och person. Precis, eller ja eller eller, allmänheten men i alla fall eh, flera personer i alla fall SVT:s chefer. Exakt, mm. ja, exakt. Vilka tycker du så här bara nu det här har vi inte övat vilka inspireras du av av de tävlande i på spåret? Ja, en sån som HOA Hoa dalgren Det är en person som jag inte riktigt har förstått varför han är känd. Jag tror att han är brottare i grundbotten ja, och, och sen blivit känd Back på in det. Back in mm. the Days. Och det är väldigt mm. intressant för det är en person som egentligen, han är ju känd som på spåretiltagare. Ja, i alla fall för oss i Precis. våran generation. Och, ja. och det är ju speciellt. Mm. Mm. Det är en person jag kan Absolut. se ut på så sätt. Ja. Att eh, man ändå lyckas bilda sin karriär på ett program som mm. visas i, tio avsnitt, eller det var i tolv avsnitt ja. var, eh, varje år. Ja. Och så eh, ungefär samma är en av mina favoriter, Johanna Kolljonen mm. Hon var ju för mig känd innan som radiopratare och sådär. Men för den breda massan. Så blev hon ju med på spåret. Skulle mm. hon tävlade väl tillsammans med Marcus Birro. Ja. Och Markus Birro är, har jag ju Ja, inte kommit i kontakt med, men ändå så att säga, stött på i samma, med fotbollssammanhang. Där. Han är, är väldigt engagerad i framförallt italiensk fotboll. Mm. Jag är väl inte lika engagerad i italiensk fotboll, mm. men jag, förstår ju, eller jag delar ju hans känslosam ja. inställning. För, för just eh, Idron, fotboll? Själva idrotten mm. och framförallt mm. enskilda lag. Han har ju sitt lag, jag har mitt. Mm. Vad har han för lag? Roma okay. i mm. Italien. Just I, det, ett av Rom. Huvud. Ja, precis. Mm. Det är ja. ett av huvudstatslagen. AS mm. Roma och SS Lazio i de bittra konkurrenterna. Mm. Precis. Snyggt. Ja, och... Då, då är, kan man jag... för att ja, men, börja i kandigografi. Det är ju Lazio-delstaten du... ja. då som Rom tillhör. Ah, okay. mm. Bra. Ja, okej. Ja, ja. Snyggt. Det är det här att vi kompletterar varandra, för jag visste inte det. Nej, men nu vet du att Exakt. Lazio är det är lite som Stockholms län. Ja. Stockholm ligger i Stockholms mm, län, jag fast lite tydligare är att, ja, vad ska man säga, Växjö ligger i Småland Nej, Just... Kronobergslän, förlåt Okej, okay. ja. eller Småland? Småland också, som är ja, landskapet Ja, det gör det också, mm. ja, men det är lite mer delstad mm. ja, ja. mm. Jag är lite, lite feksad på det det funkar inte riktigt i Sverige Nej, tror jag, att säga så. Kanske. eller östersjön i Jämtland Där, ja. Mm. Nu, nu, så. nu Jämtland kan jag också mm. mycket om, det har vi redan pratat om Nej, det har vi inte, och, vi ska... ja, precis. men det pratar vi mer om snart Mm. Men det är alltså därför vi startar våran podd som ju heter På väg till på spåret. På väg till på spåret. Mm. För att vi ska få vara med i på spåret. Precis. och eh... Vi ser det som att vi är på väg till på spåret. Vi kommer komma dit och vi är på väg. Det här är starten. Eller starten, jag har ju redan börjat för länge sedan. Men ja, nu tar vi ett steg till det är det här med, i dagens samhälle ska man marknadsföra sig själv ganska ja. mycket. Det ett, vi lever i ett säljande samhälle. Mm. Ska, Gillar inte jag riktigt. Jag är väl lite tveksam. Jag är mm. ganska duktig på att sälja mm. mig själv. Eh, det är lite konstigt det där. Men man, det, är, det är lite det det handlar om här i, i mm. dagens samhälle. Ja. Man, ska, man ska marknadsföra sig själv på ett sätt som gör att många andra människor upptäcker den. Mm. Och på så sätt... Ger en ära, berömmelse etc. Mm. Vi ville egentligen inte ha så mycket pengar för det här. Nej, vi inga vill alls. Vi får man ens pengar. Det vet, vet jag inte. Nej. Men jag tycker att det är kul att vara med i TV. Man får på en pokal. Det får man. Den är sjuksnygg då. Mm, Om vi ska fjäska ännu mer för Jag försökte köpa Jana Kollunens när det var musikhjälpens eh, så här auktion. Vad fick du bud Jag, eh, alltså jag, bu eh, ja, alltså, jag slutade någonstans vid 6000. Du var alltså beredd att lägga 6 000? Ja, Okej. Johanna Kolljonens. Ja. Nej, men musikhjälpen är också någonting vi gärna skulle snacka oss in i. Ja, gärna! det är vi! Bo i en glasbur. Jag menar, sända radio. Det var med Aa. det. E men... Vi borde underbättarna i år, vet vi det? Jag har för mig att ja, men de brukar skifta med dem. De, nej, inte i Stockholm. I Stockholm är de inte alls i. Jo, det var de en gång. Har de varit mm. nej, jag, jag tror det. Men de är väl alltid på Gustav Adolfs torg? Mm, det kanske jag de med. Nej, det kanske bara jag som fått för mig. Mm. Men de har i alla fall kanske. varit i Göteborg och Malmö ja. framförallt. Ja. Och där är inte vi hemma för stunden. Nej, men vi kan ju åka dit. Ja, det är faktiskt inte helt omöjligt nej. att vi rör oss. Soran alltså... Ismail, han är väl från Skystun ut ursprungligen? En sådan det? Jag vet inte. Nej, jag är inte helt ja, under är Det är bara för att någonting på internet. Det här måste vi kolla upp. Ska vi googla ja. Soran Ismail när vi är på? Eh. Eller ska vi vänta med det? Vi, vi kan ju vi gör det och så kan vi klippa om det blir en dålig. Okay. Fortsätt prata du så, ah, okay. så googlar jag Soran Ismail ah. Soran Ismail är ju också En, en väldigt rolig människa Tycker jag ehm. Det håller jag verkligen med om mm. han, Och dessutom är, är han intelligent. Ja, och han, han kan sätta ord på knepiga situationer Som gör att fler förstår dem mm, Till precis. exempel det, här, det som idag är väldigt aktuellt Med Skånepolisens ah, Romregister exactly. mm. Vad är det för skit, liksom? Ja. Jag tycker att det är väldigt... Ja, det är vittigt, helt enkelt. är det? Ja. Han är från Knivsta. Ja, det beror inte alls på er. Nej. Nej. Men eh, Knivsta, det, det, kan jag, det kan jag prata mycket om mitt favorit. Det vet jag, jag ju för sig att han är från Knivsta, För det sa han ju sitt sommarprat. Ja, och det sommarpratare. Det, är det ska som... vi också bli. Precis. Men det kanske man blir efter på spåret. Det blev ju Johanna Koljonen. Ja. Jag har sagt Johanna Koljonen kanske Åtta ja, jag, jag kan slänga in Marcus Biro igen. Inte ja. för att jag har så mycket samma relation till Marcus Biro som du verkar ha till Johanna Korn. Men jag skulle kunna säga John Guedetti. Mm. Han, han har dock inte varit med på spåret. Nej. Sen gillar jag Dick Harrison. Ja, just det. Han skulle vara med i året igen. Det har jag för mig. Ja, han kan mycket historia. Och min egen pappa kan mycket historia. Och jag har stött på i som på gatan i Uppsala. Jag, jag var cirka 11 år. Mm. Jag tyckte inte det var så intressant. Sen Nej. såg jag en fredag efter i på spåret och tyckte det var ascult. Det är coolt. Så var det, ja. i, ja, det var Star starstruck igen. Fast i efterhand. Ja. Man kan ju bli det när man kommer på att det var en kändis. Ja, ja. ja. Nej, men så här, pappa, var, pappa var lite tjeniskt med henne. Jag tänkte, oh, vad är det här för gubbi? Ja. Jag skakade hand och så, tittade <laughs> åt andra hållet. Sen var man med på spåret jag var såhär... Coolt. Ja. Det, det, var, det var inte så att jag svimmar, men nästan. Nästan. Mm. Mm. Du Peter, ska vi... Nu har vi pratat lite om vår programförklaring eller vårt manifest. Vi borde skriva ner det här så att det finns liksom att bara, eh, liksom skicka till TT när vi ska bli kända på riktigt. Och sådär. Vi kan också lägga ut det på vår blogg pavag pasparet.wordpress.com. Just det. Där kan vi lägga ut det. Bra. Mm. Mm. Vi startar en egen flik där som heter manifest. Man i fest. Kan man gå på en liten rolig gift? <laughs> Kanske inte. Okay. Eh, men nu tycker jag att vi presenterar oss själva lite. Så att vi, man får lite känsla för vilka vi är. Och varför vi är så sjukt intressanta. Ja, för det är vi. Det är liksom ingen fråga om det. Nej, på något vis är vi lite mer speciell än din vanliga kompis. Ja, speciell är ju ett bra ord att beskriva oss faktiskt. Det är det. Ja. Både dig och mig. Det tror jag många håller med om. Aa, jag tror jag med. Mm. Skulle du vilja presentera dig lite först? Ja, det eller? är väl eh, 23 år. Mm. Kan vi börja med en ganska enkel siffra. Utifrån. Född 90. Född 90, jag är en mm. 90-talist. Jag är jämnårig med Blondinbella. Hon har eh, lite högre jag, mm. Om man, mm, jag. Mig mm. med, med, och jag är betydligt äldre. Men, ah. ja. mm. och, there is no money. Är det något, nu försöker jag säga något smart Men det jag glömde jag bort mm. I alla fall. <laughs> det är någonting med att det inte finns pengar Ja precis, ja. fast pengar är inte det viktiga i livet Nej, jag, det, det, det var är ett, sant Det jag tänkte säga ja. Fast jag inte fick fram ord på engelska ganska onöjligt. Men vi pratar ju svenska Precis, det här är en svensk podcast ja. Finns på spåret utomlands? Jag tror att det har inte riktigt slagit Nej. I alla länder Jag tror att det är ja. andra som har köpt rättigheterna Till program Säger, ja, programmet eh, ja. Men inte Inte fått det att slå som i Sverige Nej. För i Sverige är vi ju lite speciella. Men i alla fall, ja. jag eh, mm. Den som har träffat mig förut vet att Jag har ett väldigt stort intresse och det är ett fotbollslag mm. Som heter idrottsföreningen Brommapojkarna. pojkarna mm. det, är, det är Det jag jobbar med till vardags mm. det Jag är anställd på heltid jag Sköter framförallt Hemsida, sociala medier Det här Man skulle kunna säga att jag är lite Ja lite missionär för fotbollsföreningen. Mm. Jag pratar väldigt mycket om föreningen. Och, jag har, och, jag, och jag har det som yrke. Ja. Och det är ju någonting... Men som också som intresse skulle precis, jag vilja påstå. man skulle kunna säga så. Men det, där är jag inte helt olik dig, Maria. Det nej, du? nej. Och där skulle vi kunna låta dig förklara lite om dig själv. Mm. Ja, jag är ju då... Eh, hur gammal är man när man är född? 85? Man är 28. Mm, precis, tack. Eh, jag är 28. Och jag jobbar som pastor i Abramsbergkyrkan. Mm -hmm. eh, och det är ju också verkligen ett stort intresse jag har. Det är ett kall. Ett, ja, absolut. Ett kall är det. Mm. Och eh, det är bra. Frågor på det? Nej. Nej, Nej det var det. Men eh, om du berättar lite mer eh, specialintressen du har. Du, mm. Men kristendom kan man ju förstå. Kristendom är verkligen är stort pastor. intresse. Ja, liksom hela Ja, religion överhuvudtaget tycker jag är ganska roligt, intressant och givande. Ja, historia pratar vi lite om. att Då har ju du träffat i Karriesson cool, Men jag det. tycker ändå att historia är väldigt intressant. Mm. Det är också ett intresse jag har. Mm. För man lär sig så mycket av sin samtid genom att titta på historien. Ja, man... Jag tycker det är jätteintressant. Och det som du säger, det finns något att lära sig av historien. Mm. Man, man kan faktiskt så. behöva gå tillbaka och se... Vad gjorde den personen? Mm. Vad kan man göra annorlunda? Mm. Det, vi nämnde romregister ja, i Skåne. Det, skulle man faktiskt... det har ju hänt förr. Det har ju tyvärr gjort mm. det. Det gick ju inte bra. Det var lite väl många människor som avled på grund av en, en viss persons mm. eh, som fick med sig en ganska många människor mm. på, sin, på sin resa. Så att, ja. På tal om det så är ju politik ett stort intresse jag har. Mm. Intresserad av det. Ja. Jag, jag, jag kan nog uh, yrka på ifall mm. Om man ska prata i riksdagstermer Exakt Men eh, man säga, Obviously så jag är jag intresserad Av både fotboll och media då, ja. Eftersom jag då jobbar Ganska medialt med fotboll <laughs> <här> Bra där <här> Sluta cirkel <här> <Verkligen>. <här> Men eh, ja, det är det jag gör till vardags Men mm. när jag inte gör det mm. Då är det väldigt kul att träna tycker jag mm. Mm. Och har vi ju ett liksom gemensamt intresse. Precis. Förutom de kyrkan det är ju också ett gemensamt ja, intresse. Ja, precis. Gemensamt. Men vi båda gillar att träna. Fast blir ja. är vi kanske inte de flitigaste. Inte. Vi tycker att det är, nej, vi, men vi tycker att det är kul. Ja. Och det är det viktigaste. Mm. På tränar Du Du tränar på gymmet som bor bredvid mig. Ja, ett gym som bor. Jag, jag ska säga att det ligger här. Men, <laughs> ja, det beror på vilka ord man använder. Mm, men. Jag använder men, bor. Ja, ett kvarter bort från Maria gymmar jag. Senast i morse. Det var mm. trevligt. Mm. Mm. E, okay. Och ja. det är... Mysigt. I morse var jag ensam till exempel. Mm. Jag hade alla maskiner för mig själv. Kul. Och då kan man ju ta sig sin tid. Man kan... Precis. Man slipper... Gymmar loss, liksom, kan man göra. Ja. Mm. Mm. Om mm. man vill använda mm. det. Mm. Jag gymmar ju inte så mycket. Jag går på friskis och går på så här gympapassar och sånt där. Mm. Mm. Mm. jag Igår... Gick jag på skivstångspass Skivstångspass, mm. det har det jättejobbigt Ja, ah, man kan ju ta väldigt lätta vikter Jag har inte gått på det på flera år Så jag började lite lätt Men jag har en sån jätteträningsverk I hela kroppen idag Men det är ändå väldigt skönt att ha mm. Man känner sig så duktig mm. Jag har inte mm. fått min träningsverk från i morse Men den brukar Nej, men den ju, kommer den komma ett till två dygn efter Precis Och jag brukar vara liksom två dygn efter egentligen. Men nu kommer det redan nu Så jag vet inte hur jag kommer må imorgon Jag kommer typ inte kunna röra mig Känns det som. Jag minns någon gång ja, det var, Jag tror att det var förra veckan Jag hade kört ett benpass på gymmet ja. det är, ja, mm. jag, jag har en trappa på jobbet Som jag mm. brukar gå ner för och upp för mm. Relativt ofta jag höll mig på samma våningsplan där, mm -hmm. dagen efter då. Mm. Jag tycker det bästa är när man försöker sätta sig på typ toaletten och känner att det här går sådär. Och så är det snarare snar när man väl sitter och inte kommer. In. <laughs> ja. ner? kommer man alltid. Men, Åh, ja, fast knappt alltså. Mm. Men om vi fortsätter med intressen som eh, vi kanske inte delar lika mycket då. Eh, mm. Så... Eh, du är ju väldigt intresserad av kläder ja, det, Jag är väldigt intresserad av kläder Och mm. hade jag ska man säga, det, det, det blir ju ofta en fråga om pengar ja, Att, För jag skulle ju Väldigt gärna ha en uppsättning Kostymer I, mm. i hela Sverige, Alltså i alla det rätt, det borde, men det vore rätt coolt att bara kliva in i den eh, walking crosset och vara ja. på ja. På, en, på en rad färgkoordinerat liksom. Allting mm. passar perfekt. Inga... Men Jag vet inte hur du skulle liksom, se ut i en orange kostym. Jag eh, kan bevisa. Åh, oh, det får du göra någon gång faktiskt. Mm. Mm. Jag får jobba på det. Men jag, för jag äger ingen orange just nu. Nä. Men just nu, det kommer. Mm. Eftersom jag då har ju som mål att ha hela färgskalan. Jag förstår. Eh, nu har jag en grå. Och en svart. Och en mörkblå En grön kan jag också Och en eh, jag en brun, en guldbrun mm. Jag har en svart, en grå Två svarta, mm. en grå och en rutig Sjukt bra. Vad har du för liksom, stilikon? Vem är din så här? den där så Ja, det, det, det är svårt att säga Jag har egentligen inte det Alls nej mm. Nej mm. mm. Nej, gå, då nej, struntar jag, vi det helt ja, enkelt. Jag, men jag, jag är mer unik. Nej, det vill nej, jag inte hävda. Nej. Jag, jag är ganska mainstream. Mm. Men skjortor, det är ju sällan jag går ut utan skjorta. Jag har inte det på mig idag, ska jag erkänna. Nej, är Det är bara inte Men mm. uh, den har fick jag och det har ju <laughs> um, Men det är sällan mm. jag inte har på mig skjorta till vardags. Ja, ja. Jag äger cirka 40 korter. Oh, wow! Jag äger cirka 40 klädesplank. Nej, jag äger mycket mer, Så såklart. Men, ja. mm. Ett intresse som jag har väldigt mycket är ju litteratur. Mm. Du läser. Ja, jag läser. Och framförallt så läser jag om att läsa det Och också att titta på ett av mina, eller mitt absoluta favoritprogram på tv är, förutom på spåret såklart, Babel. Svt's Babel. Babel. Som, där de pratar om att läsa. Du är lite kulturell. Ja, jag är lite kulturell. Filmer och sånt tillhör jag ju också. Och du skulle vilja vara ännu mer kulturell. Ja, jag skulle gärna vilja vara jättekulturell Hänga Men jag läser ganska mycket. Alltså. Mm. Det Eller ganska mycket. Ja. Är, det, är det en bok i veckan? Eh, jag läser ganska sakta tyvärr. Mm. Så det är det nog inte. Och eh, nej. Ja, Jaha, jag vet inte. Min, eh, min mamma och min stora syster jobbar, eller ja, min syster ja. jobbar på bibliotek och mamma jobbar på skolans bibliotek. De tar hand om skolans bibliotek. Och eh, de kan ju läsa några böcker per helg. Mm. Eh, men du, ja. ofta är det, det ju barnböcker, är ju men det är också såna här, no. här Harlekin grejer. De, ja. De sådana kan man ju läsa väldigt fort. Jag försökte bränna upp några en gång. Det gick inte så bra. Mm. Nej. Mm. det? Nej, kan jag inte bränna lite Fast Harlekin är ju samma historia i varje, bara att mm. det är lite. Det är, mm. Jag ska inte säga att jag inte har läst dem. Det är ingen egen uppfattning om. Det. Ja. Ja. Det, det. Min uppfattning är att det är samma grundstory. Mm. Eller det finns typ fem grundstories mm. och eh, grundstorisar. Grundbe grundberättelser. Mm. Eh, som är på svenska. Är det ska ju svenska mm. alltid. Nej, det är lite jobbigt. Eh, så har de egentligen bara bytt ut eh, karaktärernas namn. Mm. och ja, Med detaljer. Mm. Det, är lite det, det är lite den bilden jag har. Ah. Ja, De byter hårfärg på huvudrans mm. och Sen så är det samma. Ah. Kanske namn också. Ah. Bara för att. Ja, ah, men det är. Ah. Ja. Ah. Nej, det var länge sedan jag läste en harlekin bok faktiskt. Mm. Men, ja. Men du läser annars. Ja. Vad var det senaste du, du läste? Ja, och, som, eh, just nu kan jag ju säga läser jag en bok som heter Dårskap i Brooklyn. Mm -hmm. Ja, heter den. Ja, det är jag vet du vilken jag bok läser. jag läser just Nej. nu? Jag läser faktiskt eh, biografi över eh, Freddie Mercury. Ah. För detta den Queen, ultimata ja. bygger Precis ja, den, den har jag tänkt läsa. Mm, ja. Jag har inte kommit så jättelångt långt. Jag har inte haft så mycket tid att läsa de senaste veckor, Nej, Det är ju det också. Mm. Precis. Men en, på tal om Freddie Mercury. Mm. Jag var i Dublin för några veckor sedan. Mm. Och första kvällen där så var Vi var fyra, vi var fem stycken. Mm. Jag och fyra vänner. Vi skulle gå och kolla på irland sverige vm kvarn i mm. fotboll. Det gick bra. Ja, det gick bra. Sverige var med mm, var bäst. Som vanligt. Okay. I, I mina ögon. Mm. Bra. Men på, vi landade torsdagen Matchen var på fredag mm. ja. På torsdagen i alla fall Skulle vi äta middag Och så tänkte vi, vi på ett säkert kort mm. Så vi gick till Harder Café mm. i Dublin Just det. det är god mat, började inget speciellt egentligen Men mm. det är trevligt mm. Och det råkade falla sig att denna torsdag mm. Var ju då Freddie Mercury's födelsedag Om okay. man hade levat mm. än man gick ju det är ju ändå födelsedag Precis, ja. men han fyllde inte så många år som man skulle ha fyllt Det är sant Eh, om man hade levt idag. Exakt. Eh, och det här... Som så många andra. Precis. Och han hyllades ju då på alla hårda i hela världen. Okay. För det är mörkare tema på alla. Och det var, spelade bara queen mm. på alla. Är det Ja, eller är det bara fantasi? Eh, men det var en väldigt trevlig, en trevlig grej. Mm. Eh, när vi sätter oss till bords där, och så, så kommer servitrisen fram och, och, och, och frågar eller pratar om Freddie Mercury och mm. säger att eh, de har en insamling då under till, eh, till AIDS-fonden i hans namn. Mm. Och då kunde man köpa sådana här mm. eh, Så Han hade en mustasch. Mm. Eh, eller Freddie Mercury-masker mm. som man spänner fram över ansiktet. Eh, och var på min kompis Jesper då frågar Sorry, can you explain to me who he is? Alltså... Det finns ju en anledning till att han inte är med i våra i våran precis, mm. eh, om man översätter det jag precis sa så är det: Ursäkta, kan du förklara för mig vem han är? Mm. Eh, min kompis är väl egentligen. Kan man knyta dig till fotboll? Vet han exakt allt? Mm. Kan man inte knyta dig till fotboll? Eller, ja mm. Hade jag sagt eh, We Will Rock You, hade han kanske varit. Ja, just det, det. Då, då, var då vet det, han, eh, han i alla fall vem Nu var det mer att eh, mm. han helt enkelt inte visste. Vem Freddie Mercury var. Var på servitrisen lämnar bordet. Ja men Det förstår jag. Hon kommer inte tillbaka. Igen. Det Nej. kommer en annan servitris. Ja. Undra om hon måste skratta det så mycket då. Hon blev ganska förbannad. Ja, Hon blev arg. Okay. Hon ja. stövlade därifrån. Ja, ja. Mm. Ja, men det. Mm. Ja, var fint. Ja, det var spännande. Jag var nära och gå därifrån också. Ja. Jag varit Det är svårt när man är i ett sällskap så. Ja, in, speciellt i ett annat land. Mm. Vi har bokat flygbiljetter, etc. Så vi skulle ändå hänga med varandra. Just det. Men du, mm? du sa nu att du eh, var i Dublin. Precis. Eller vad hette det du sa? Ja, på iriska, mm. som är då, eh, det ursprungsspråket mm. på Irland som irländarna pratar. Så heter det ju Dublin. Dublin. Dublin. Men när britterna intog eh, Irland och Dublin då, mm. så var det... Så, kunde de inte uttala dob. Nej. Så de blev dubb. Dub. Och då blev det dublin. dublin. Dublin istället för Dublin. Det är intressant. Jag tycker det. Sånt vet vi. Språk är intressant. Ja det är det. Språk. Ja. Intresse. Mm -hmm. Kul. Inte men, för att jag är så bra på nej, något. Nej men jag, jag läste ju faktiskt språkkonsultprogrammet. Just det. I en termin. Ja. Jag hoppade av sex då. Mm -hmm. Så jag hoppade av efter första. Det var inte riktigt... Ja. Nej men du har ändå gått där. Precis, jag, ja. är, jag är utbildad. Absolut. Jag är bildad ja. Både utbildad och bildad. Ja. Men jag tänkte att vi går in lite på vad vi har för liksom, områden, mm. städer, länder som vi känner mycket lite för. bättre. Ja, så andra. kanske vi har varit där lite. Mm. Mm. Om, om jag säger så här, Maria mm. du är från Kungälv mm. berätta mer om det ja, Kungälv är, du vet ju mycket om Kungälv för det var ju mig på spåret precis, 12 ja. poängen, Kachin! nej jag tog det på 10 på... fast ja. finns det verkligen 12 poäng på spåret nu inte det som tänkte jag. jag på Eurovision Song det är festivalen. det är här. också ett intresse vi har oh, ja. ja, mer du än jag men ändå... you. Okay, precis. men uh, you ja absolut jag tog det på 10 poängen yeah. jag och min kompis Angelica satt i soffan och var hoppas. Det är Kungälv ah! Och bara Det, var, ah, det, det, det mm. gjorde vi verkligen. Men jag kommer från Kungel, två norr i Göteborg. Mm. Själv jag är jag ju från Bromma, Bromma där vi sitter. Jag har inte rört mig mm. så jättemycket. Nej. Jag är Stockholms-kille från mm. Bromma pojke mm. Det är roligt att det finns äkta Stockholmare. Många som. in, alltså. Det känns som att Stockholm är ett ställe man flyttar till. Ja, jag kan ju säga det att eh, min pappa är ju född i Stockholm. Mm. Eh, mamma har ju bott i Stockholm sedan hon var kanske två. Ja, men. Okay. Mm. Eh, men din eh, mormor och Precis. Eh, mormor var ju då, hon är, har ju tyvärr avliden, mm. eh, gick, eh, eller föddes i Krokoms kommun i mm. Jämtland. Just det. Eh, Morfar föddes i Sunne i Värmland mm. då. Just det. Eh, okay. De senaste 25 åren har de då bott i, i Neldens Alltså en socken i Neldens eh, ja, församling. Det var väldigt krångligt. Men i alla fall, mm. de bor i Krokåns kommun nu. Eh, det ligger alltså i Jämtland. Precis i Jämtland. Ja. Man skulle kunna säga, precis i mellan Åre och Östersund. En liten Då by vet med, kanske folk vad ja, det är. Lite en liten by som heter Valne. Mm. Länsväg 666. Det oh. brukar kalla en highway to hell. Mm, det är, jag. Äh, inte för att jag inte trivs där uppe. Du tycker att det du, är du är jättebra där. Väldigt mm. bra. Jag försöker åka dit så ofta som möjligt. Men äh, jag ska faktiskt träffa min morfar Om bara någon timme. Yes. Så. Mm. Han ja, han är här nu. Han ja. är här nu. Han har varit på äh, heligrissningsresa i Valdemarsvik. Som, ja. Absolut. Ja, han driver i en, äh, en liten by där runt hellrissningar uppe i Jämtland. I Glösa heter den. Mm. Glösa mm. Sånt kan vi. Mm. Om hellrissningar. Precis. Ju. Min mormor och morfar kommer ju från, eh, från Småland. Från, mm. eh, från Husqvarna, Jönköping där. Mm. Mm. De gör både mopeder och symaskiner. Absolut. Mm. Mm. Jag har ju också bott i Småland i två år. Så att jag känner att Småland... Det är ett landskap som jag kan lite mer om än andra mm. landskap. Jämtlands Småland. Mm. Mm. Kungälv, Stockholm. Ja. Mm. Där männarna ligger i Gotland höll jag på sig, men det ligger lite mm. utanför snarare. Ja, men min farfar är ju då eller var då född, föddes i Visby, mm. strax utanför. E, flyttade till Stockholm som 18 år mm. e, Flyttade in i ett hus. som nu är rivet, men väldigt centralt. om du, om du vet. Som att säga, Mästersamisk gatan, vet du mm, hur den ligger? Ja, vet du, akademibokhandeln som är, den är ganska stora. Aa. Huset som låg där först, okay. innan det huset, bodde min... Ja, då blev han inneboende. Mm -hmm. På den vägen träffade jag min farmor. Ja, fint. Mm. Mm -hmm. mm. Men Gotland? Där har du varit en del, eller? Ja, framförallt när jag var mindre. Det mm. var ett tag sedan jag var där. Mm. Men eh, jag har ju ganska starka band till aukena och, och, och så vidare. Mm. Jag var på Gotland första gången i somras. Kul. Ja, ah, det var fint. Mm. Mm. Väldigt bra ställe. Mm. Ett annat ett ställe som jag eh, verkligen vurmar för är ju Storbritannien, England, mm. Skottland framförallt. Eh, you really like it? Ja, ah, verkligen. You, could you say that you adore it? Yes, I, do, I totally adore it. Ah. Ah. splendid. Yes. Splendid, jag splendid. Lävlig. Lävlig. I think it's lovely. Lovely. Lovely. agreed. Ja, <laughs> ah, men det är verkligen ja. Eh, jag är lite sån här anglofil. Anglofil mm. är ett mm. väldigt fint ord. Och jag, jag skulle... kan jag såna. Nej men ord. har ni inte varit lite väl lite frågor om Storbritannien är på spåret på de senaste jo. säsongerna? Jo. Ja, jag tycker det att Det kommer äh, snart. Mm, det känns som det är en urladdning ah, på gång. Verkligen. Jag precis börjar bra att prata om Stonehenge i ett Halmör. Kostigt. Ja. Faktiskt. men det kan vi ju men det är ganska gammalt om. så ja. det finns ju säkert mycket att berätta M verkligen ja. historia mm. men vilka fler länder finns det som du eller ja, platser i världen ja. du gillar? Jag har ju varit i Mellanöstern eh, mm. lite grann eh, Jag har ju varit i Israel-Palestina mm -hmm. ganska nyligen. Mm -hmm. eh, ja, nej snart förra sen. Jag har varit i eh, Libanon mm -hmm. och i Syrien. Mm. Det är väldigt aktuella ställningar nu. Det är väldigt väl, verkligen aktuellt. Det, det, det gör mig ont att se vad som händer där nere. Det är... För att det är så vackra länder. Libanon, jättevackert. Syrien, jättevackert. Det är verkligen god mat också. <laughs> och vackert. <Men laughs> du skrattar Pet. Men det är verkligen god mat. Ja, en, bara på tal om mm. skrattar, Jag mm. skrattar ljudlöst ganska ofta. Mm. Sen när jag skrattar högt. Uh, jag skrattar att det väldigt dött och det är kul att se männarna i det är väldigt mm. det är väldigt jobbigt att läsa om jag som inte har varit där mm. jag, jag har ja. ju läst ganska mycket om det, det som händer det är tyvärr inte så att man kan säga att det det som har hänt utan det, Nej, det, det som det händer, händer. Huh? dagligen ja. um, tyvärr jag i, ja, i Syrien och, och i Palestina istället mm. det är, och ja. det är ju faktiskt någonting vi kommer prata om I senare avsnitt mm. av På väg till på spåret mm. Vi kommer ju förhoppningsvis få träffa mm. en person Som kan mycket om krig Men som jobbar emot mm. att det ska finnas precis. Eh, Hoppas vi det, det är en hon mm. eh, Så mycket kan vi avslöja Absolut. Eftersom vi inte har bokat henne än. Nej. Så vi kan bara ta en annan hon om vi inte får henne Precis, vi gillar kvinnor mm. För Kvinnor kan ja. oerhört mycket mm. Mer än vad jag kan mm. Som, kvinnor, man. som man då. Är... Ja. I allmänhet kan Absolut. kvinnor mer än män det Bru brukar jag hävda i alla fall ja. Och jag har sällan jag tänker, <laughs> Nej, <är> <laughs> jag tänker inte säga emot det Jag tänker inte säga emot det, är, det är svaret, eller. Jag gillar att prata mer om person personer Ja det håller jag verkligen med det, det, det är klart att kompetens går alltid före kön mm. Men ibland kan det behöva bara... ja, ja. mm. ja, men, men, men ibland kan man faktiskt sluta se till att kvinnor ofta kan mycket mer än mm. Eh, mm. Ja, mm. ja Ja jag låter dig säga det. Ja, men mm. vi, vi hoppas ju som sagt att hon mm. kommer hit. Sen mm. kan vi bjuda in lite henne lite annars. Ja. som vi, vi inte har bokat någon. Han så. också. Ja, han, hon, hän. Mm, Den det. Ja. Om det kommer en det här så vore det kul. <laughs> ja. Maria, ska vi prata om någonting annat kanske? För, som inte <laughs> handlar om... Eh, vi kan prata om till exempel ja. Italien. Ja! Jag gillar ju Italien. Ja, maten jag, gillar jag. Ja, pasta gott. Pizza. Men glassen. Ja. Mm. Den italienska glassen Tyvärr är jag laktosintolerant. <laughs> men det är bara att bunkra med piller, sådana här ja, laktas, tror jag heter okay. det, det kan vi men... prata med våra vänner Lina. Hon är också laktosintolerant. Ah, just det. Min man är också laktosintolerant. Ja, inte min. Du har ingen man. Nej, just Nej. det. Nej. Just därför. Mm. Icke-laktosintolerant men det står jag själv för i huset. Ja, det är, det är kul. Mm. Det är svårt att göra något annat mm. när man. Men i Italien, det skulle jag verkligen väldigt gärna återvända till eh, årligen egentligen. Ah. Jag har ju varit i bara egentligen bara. Ja, egentligen, mm. ja, jag har ju bara varit i, i Rom och Milano. Mm. Eh, jag har inte varit någonstans i Italien. Nej. Däremot så är min. Eh... Ett tips. Forum ja. Romanum, Colosseum, San Siro, Påven. mm han bor ju där? Ja, han gör ju det. Vatikanstaten. Det var jag med min klass gick in i Sankt Peterskyrkan alltså min kyrka. Mm. Nej. Den är inte din? Nej. Nej. Min min ja, svägerska är, är, den är från Italien. Kul. Ja. Montanari heter oh, hon. Mm. Excellent. Ja, Nicole Montanari. Hon pratar oh, men... absolut italienska. Kul. för jag träffa henne någon gång? Eh, det kan du vara. Bara surra lite italienska. Men. Ja, precis. Jag pratar var... du italienska? Nej, Nej, men jag har tänkt lära mig. Mm. Det fin... Jag upptäckte ganska nyligen att det faktiskt finns språkkurser på Spotify. Oh, wow! Ja, så att jag ska mm. nog ta... ta några kvällar mm. i veckan och... Lära dig, mm. helt enkelt. Då visste jag, liksom, var mm, det här på italienska. Men Maria, nu, ja. kanske vi ska, nu har vi pratat ganska mycket om oss själva. Ja. Ska vi prata om vad, det, vad vi ska prata om senare? Så ja. Så. ja, men det kan vi göra. Mm. Eh. Vi har ju nämnt att vi ska prata om krig med en ja. hon. Med en hon, precis. Mm. Någonting som jag ser fram emot är när vi pratar om frukt. Vi ska prata om frukt. Mm. Det finns mycket att säga om frukt. Absolut. Jag själv älskar jag frukt. Men vi ska inte börja prata om det nu. Nej, men jag säger Nej. bara att jag mm. Vi ska också prata om tid. Sömn kanske vi ska prata om. Jag ska prata om sömn. Kanske om Det är ganska dålig på det. Att sova? Nej, När jag väl sover är jag väldigt duktig ja. på det. Somna. Jag vill hävda att jag, ja, en talang jag har är att sova. Ja. Att sova. När, jag, när jag väl gör det är grym. Mm. Ja. Bra. Vad ska vi mer prata om? Eh, vi ska prata om kläder. Kul. Fotboll mm. va? Ja, ja, absolut. Då är mina intressen täckta. Mm. Mm. Eh, vi borde prata om böcker. Jag skulle Gläriella. vilja prata om bokhyllor. För det är ju också ett intresse jag har. Det mm. typ är billigt. Ja, eller liksom och då, och då mer jag, jag hur man ordnar. Alltså, det finns mycket att säga om. Ja. Bordet, ska vi bestämma vad vi ska prata om nästa gång? Det kan vi göra. Uh -huh. Nästa gång ska vi prata om <laughs> trygga möten. Nej, men det, Nej. det ska vi inte göra. Det är däppigt. Men ska vi prata lite om eh, någonting roligt? Uh -huh. eller ska vi ta, ska ta frukt? Ska vi ta frukt? Ja, uh -huh. vi pratar om frukt. Ja, uh -huh. det är bra. Typ. De kan vi verkligen typ. färgkoda. Liksom. Ja. Uh -huh. banan. Ja, fast bananen är död. Ja, fast äpplen är ju en stenfrukt. Ja, vi... ah, Okej, okay, nu pratar vi inte om det. Ah, ja. okay. vi, vi, vi tar reda på det. Vi bunkrar upp, vi, vi tar med ett lexikon om, om frukt. frukt. Fruktlexikon. Åh, oh, gott. Oh, nu är jag sugen på ett äpple. Ah, ska jobba. vi avsluta så sugen på ett tal? Ja, men det gör vi. Mm. Ja. Ha? Men eh, hejdå. Tack för idag. Eh, tack för att ni lyssnade. Och hoppas att ni lyssnar igen. Ja, och eh, hjälper oss i kampen. För det är ju det här, vad det här är. Strävan. Ja, strävan. M Jakten. Vägen. Det är resvägen som... Nej, som är målet vägen. Hur är det? Karin Boyes dikt går nu. Nu finns det mål och mening med vår färd. Men det är vägen som är mördanvärd, menar du? Ja. Fast precis. här är det ju målet som är värd. Ja, ja, det är dit vi ska ha. Det är målet som är... Vi ska in i på spåret. Ja, ja. det ska vi. Och därför heter vi vår podcast. Ska vi se det på tre då? Ja. Okay. Ett, två, tre. På, på väg, väg till, till på spåret. Hej! Hej!